Nu ește-ne pe noi, Dumnezeule, după Mare, mila ta rugămâneții, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri, cei ne Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari urașelor și satelor și pentru armata țării noastre pentru sănătatea și mântuirea lor.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 Celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații ai noștri, pentru cei trimiși și pentru cei care sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor bolnavi, pentru odihnă ușurare, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-a mutat într-o dreapta credință, părinți și frații ai noștri drept măritorii care odihnesc aici, pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe, pentru cei care au slujit și pentru cei care slujesc în sfânt locașul acesta, să zice. pentru ca să se păzească Sfântul locașul acesta, orașul acesta, țară aceasta și toate orașele și satele de boli, de foame, de cutremur, de secetă, de potop, de foc, de sabie, de năvăliri altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blânciles, neiertător să fie nouă bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru. Să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască, Doamne, -mi că ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre al păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Dumnezeule, Mântuitorul nostru,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 Acum și pururea și în veci, vecina, lor. Pace tuturor și numului Capetele noastre, Domnului, să ne plecăm. Stăpâne mult milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru! Pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre născătoare de Dumnezeu și pururea fecioare Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirele cinstitelor cereștilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și lui Ioan, cu ale Sfinților măriților și întrutot laudaților apostoli, Coale celor întreținți părinților noștri și mari dastel ai lumii și erar, Vasile cel Mare, Grigorii, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gore de Aur, coale sfinților Atanase, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, Nicolai Almirilor Lichiei și al trimitând nefăcătorii de minuni, Gelase de la Remesile, Onti de la Rădăuț, Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Petru Măvilă, Metropolitul Chievului, Varlam și Dosoftei, Mitropoliții Moldovei, Ioan de la Râșca și Secu, Iosif Cel de la Partoș, Ioresh și Sava de la Alba Iulia, Iosif Mărturisitorul, Teodose de la Braz, Antim Ivirianu, Pahomei de la gledine, Episcopul Romanului, Grigorie Dascălul și Achim de Vicina, Mitropoliții Țării Românești, Calenic de la Cernica, Nectare al Pentapolei din Egina, școale Tuturor Sfinților, Sfințiților erari. Cu ale Sfinților Erari, cuale Sfinților Mărițelor și Marilor Mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruințe, Dimitrie Izbărutorul de Mir, Teodor un Teodos Ratilat, Mina și Ioan cel Nou de la Suceavă, cuale Sfințului Sfințitului Mucenic Haralambie, cuale Sfințului Marilor Mucenic, Nikita Romano, cuale Sfinților Mucenici Sergei și Vah, Ioan Valahu și Oprea, cuale Sfinților Mărturisitori Ioan din Gale și Moise Măcinic, Constantin Vodă Brâncoveanu și fiii săi, Constantin Ștefan Radu și Matei, Ianache Sfetnicul și cu ale tuturor sfinților bunilor biruitori mucenici, cu ale sfintelor mucenițe, Fotinia, Tecla, Varvara, Anastasia Iofimia, Ecaterina, Chiriachia Marina, Irina Tatiana și Filotea de la Argeș cu cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și mărturisitori, Ioan, Casian și German din Dobrogea, Dionisie Exigur, Grigore de Nicod din cel sfințit de la Tismana, Dimitrie cel nou ocrotitorul Bucureștilor, Antonie de la Ezerul Vâlcii, Daniel Sihastru, Visarion Saraș și Sofroni de la Cioara, Ioan de la Prislop, Vasile de la Păiana Mărului, Onufrie de la Vorona, Gheorghe de la Cernica și Căldărușan și Antipa de la Calapodești, cu ale Sfinților Nemțeni, Rafael și Partene de la Agapea Veche, Iosif de la Varatic, Chiriac de la Taslău, Simeon și Amfilochie de la Pângărați, Iosif și Chiriac de la Bisericani, Paisă și Ioan Iacob de la Neamț, cu ale Cuvioaselor Maici, Maria Egipteanca, Parascheva de la Iași, protitoare a Moldovei, Teodora de la Sicla, și ale tuturor Sfintelor cuvioase maci? cu ale Sfinților împărați Constantin și mama sa Elena, Pulcheria, Marciana, Irina și Teodora, cu ale Sfinților voievos Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, și cu ale tuturor Sfinților români, cu ale Sfinte cuvioase și mult milosive maci noastre, Parascheva, și ale Sfântului cuviosului Părintului nostru, Maxim Mărturisitorul, a căror sfântă pomenire o să vârșim. Cu rugăciunile sfinților și dreptelor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, școale tuturor sfinților tăi. Bine primite, fără rugăciunea noastră! Amin. Dăruiește iertare greșanelor noastre! Acoperi-ne cu acopărământul arepilor tale!